Ну, і доведеться мені втратити не одного і не двого, то й до цього. Коли відвертається і тебе за життя, це ще можна перенести. Коли ж зраджують після твоєї смерті, то цьому немає прощення. Зовсім несподівано Тимко сказав мені тихо, прости мені, батько. що Зачаси, зненавидів я обох тих жінок, і пані Разіни, і Матрону, Зненавиді вже тоді, як сказано мені, що стала Матрона геть меншею, а тепер з ще більше, коли вони над побою так позбиткувалися. Я вжахнувся за сина, вже не так і за нього, як за всіх тих, хто не збагне моєї душі, за всіх моїх сучасників, і за тих малих і боязких нащадків, які злякаються моїх страждань недержавних, і викинуть їх геть або ж спаплюжать, очорнять ту жінку, яка була для мене цілим світом, яку я любив найбільше на світі, а часом ненавидів її за те, що змушений любити її і її душу, з очайною головиму, темну, таємничу, мовне розгадані письмена. Та хіба чоловік Приходять на свій світ не для того, щоб розгадати його таємниці, свобода бодай зухвало замахнутися на це. Ніч була світла. Я сидів у своєму наметі про одній світ, читав ці які злітали сюди під білу церкву з усієї України, а може зусь світу. Вже ставились табірш. Тільки сторожа довкіл перегукувалася зрідка. І ось тоді світла підтьмавши трі змінацько згустилася, і з ядра її темнощі зродилося видово Саміла з орка. «Здоров будь, геть мене», – сказав Самійла приглухим своїм голосом. «Побудь зі мною», – відповів я. Бо ж не міг бажати здоров'я духові, та й не відав, як має з ним вітатися. Він чи то стояв, чи то залих у повітрі, ті свій обшир мого намету не давав йому змоги ширяти наді мною. Та чи й захотів би він розноситися над своїм гетьманом? Може, сядеш? спитав я Ясаміва. Сідає тільки нечиста сила. А я дух чесний і чистий, гетьмане. Знаю, тому й припрошую. Бо хіба ж не налітався ще? Вон у мене та й то душа спочинку просить. Чи не зарано, гетьмане? Душа міру знає. Для твоєї душі від мені міра не існує. Може і так тоді просить спочинку тіла? А ти поєднай душу з тілом у розумі. розум тримає мене під білою церквою. Засів отут і тяжко думаю собі, яким кінцем пісню шляхтою почату докінчити. Поки сидиш, що ж діється з народом? спитав Саміла. І в голосі в нього був сум. З народом. Слово мовлено. Слово, якого я найбільше боявся, народи мій. Я вів свій народ, ще й не знаючи куди, від січі до жовтих вод, від княжих байраків до корсуння, до різаного яру, від битви до битви, від звитяги до звитяги, від убогості і ницості до кармазинів, Злота срібла і волі безмежної, Далі і далі, ще не бачачи нічого попереду, Ще не вмінчі розрізнити що-то на небі, Палахкотіння пожеж кривавих, Чи рожей зорі. Ясний лик Вікторії, Чи зойку піть мокрого точивий, Щирий, безумний і несамовитий. Був ще мій листий Щеркас, Але я не мав на нього відповіді, Не простій час. Кров лється, безвинна і марна, Знову подав голос саміла. Зупини, геть, мене, марне пролиття крові. Не хочу пролиття крові, не хотів ніколи. І не за моїм велінням вона лється саміла. Але й стримувати розкликотаність чи можу? Знаєш, що таке проста хода, а що біг? Коли йде чоловік, він переставляє ногу за ногою. Одної стоїть на землі, другу піднімає, біжить обидві від землі відірвані. Досі ми йшли тяжко в землю вгрузаючи. Тепер побігли, зірвались до льоту, супинитися бодай на мить, знову вгрузнути в землю ногою або й двома. Чи вже не смілися це зробити? Зметути мене й кожного, хто це сподіє. Тоді дух його вознісся. Під саме на верше Так ніби прагнув вирватися звідти. Повинно і не вернутися ніколи. Аж я злякався і мимоволі здійняв руки. Куди ж ти? Голос його бився в тісненій і в темнощах. І чувся біль у тому голосі, біли страждання. Виборювати волю так, жорстокості. Як це можна? Жорстокості? Перепитав я, а хіба ми їх вигадали? Хіба ми перші вдалися до них? Ти ж відуєш про шляхетські жорстокості, які призвели до всього, що щинилося в нашій землі. А тепер, коли коронне військо розбите і можна б повести перемови, пішов супроти нас кривавий Ярема Вишневоцький. І що ж він діє? Що він творив у нумерої? виривав людям очі, розтинав, розрубував навпіл, Стаджав на палі, обливав окропом, вигадував муки, яких і погані не могли вигадати. Мости з дітьми вулиці велів гарцювати по них на конях. Зашивав жінкам у животи.